Sindssygt. Er prins Harry i krig med det britiske kongehus, og er det et smart træk? Hvad skal Felix Schmidt gøre for ikke at modtage billeder af fremmede kvinders bryster? Skal Maria Jensel få refunderet hendes ferie af Atlantis Rejser? Og hvad skal Brasiliens præsident gøre for at genvinde ro og orden i Brasilien? Velkommen til sæson 2 af og Reality-panelet. Der er programmet, der redder kendte ud af forskellige kriser, ved hjælp fra eksperter i drama, kriser og at sidde på stranden og vente på sin ex dukker op. Med mig i studiet har jeg Emilie Hoffmann, Mads yes. Andersen og Nick Grace. Peace out. Alle fra Ex on the Beach. Mit navn er Markus Eklund, og du er med på en lytter. Programmet er jo et rådgivningsprogram, og vi skal jo som nævnt igennem nogle spørgsmål, og mine gæster vil gøre deres absolut bedste for at besvare ugens dilemmaer. Derudover har vi også en lille konkurrence, og den er blevet lavet lidt om, vinder fra sæson 1. Nu er det altså ikke længere ugens udmelding, men det er ugens slader. Og det bliver en runde for sig selv. Øh, Markus, ja. vil du gerne bare have et taber hver gang, eller ja. altså, Jeg har jo intet slader. Ja, jo. jo, du har, du har slader. Du er et sladermand. Så, nej, nej, det til og det er alt slags slæder jeg tager imod alt slags om det er fordi du har lange tonnegle eller et eller andet det kan være det hele Nå. Ja, ja. Okay, cool. så du behøver ikke udlægge dit liv altså, altså, ja. det, det er en vanvittig præmie i vi har springt budgettet men til sidste program kommer der altså den her slæderrunde øh, hvor I får lov til lige en 30 sekunder cirka, hver, til lige at komme med jeres øh, slæder ja. det må også godt være med andre selvfølgelig det kan være Mass Emilie eller Mass om Emilie ej, vi har lavet en deal. Vi stikker Niklas. Så det er Niklas, der faktisk Han har lange tårnøg. han har klipper altid, der hjemme ved os. Niklas er det der, vi snakker om i bilen, vi ikke vil sige? ja. Ja, du må godt få den, hvis det er, du mangler noget. Ja, det kan godt være, det er faktisk der. Tak. det allerede der. Prøv at se. Sådan der. Prøv at godt nytår til jer, uanset hvad. Lige Hvordan var dit nytår, Emilie? Det var sådan ret stille og roligt. Jeg var ude at spise sammen med mas. og Mulle, sammen med nogle andre venner, og jeg skulle arbejde dagen efter klokken 8. Uh, skulle du arbejde? Yes. Den første? Ja, tak. Som hvad? Med hvad? Jeg er pædagogstuderende, og jeg er i praktik, så jeg har scoret chancen fra 08 til 15. Men der er der ikke nogen, der skal i en institution? Nej, den det er udviklingshjem, Det er et bostad. Og, øh, no. og det er jo ligesom øh, døgnpleje. Nå, for satan. Ja, for PRK'er rundt, ja. Okay. Ja. okay. Men øh, det er meget godt. Altså, yeah. at gøre Det kan godt være, at vi lige bare lige får opklaret. Nu hørte jeg, at hun sagde, at jeg var ude med masser af mulle. Det er fordi, vi kalder Niklas for mulle, ja. Det har vi gjort altid. Ja, det er mig, der er mulle. Så hvis der kommer nogle øh, mulle, så er det altså bare Niklas. Så er det er altså bare. <laughs> altså, mulle. Kan du godt lide det, at vi kalder det? Altså, det vil sige, at i starten var det jo sådan lidt specielt, men det har min far kaldte mig det altid, og så har nogle af drengene hørt det, og så er det bare blevet opsnappet derfra. Nej. Og det er sådan altså hyggelig navn, jo. Det er, det er mulle. Ja. Det er da meget fint. Det er godt for min karakter. Ja, han hedde de i hvert fald i 10 år. Jeg er, jo, jeg er jo en stor fyr, Markus, så bliver kaldt Mulle. Det er lidt sødt. Det, det, det, det kan jeg godt lide. Det kan jeg godt lide. Nå, okay, så du farer i hvert fald med, med de to herrer. Ja, og jeg nåede lige at kysse as. Han var lige ved at skide inden... Øh, det var han faktisk. Klokken, klokken 12, og han kommer ud med bættet, og bukserne åbne. Og, altså, ja... Det var da utroligt dårligt ja, altså, Helt vildt. Men altså, man får også altid en nervøs mave, inden det. <laughs> ja, men det var heller ikke færdigt, var det? det? Du var også ude bagefter, mand. Det <laughs> ja. tror jeg faktisk. Jamen, det kan jeg ikke huske. Men det jo, er også det, det der, når man har suget så meget Covid i os, så skal man skyde mange gange. <laughs> Mass. Så du var altså lige på toilettet inden kl. 12, og der kiggede du lige på ud og sagde, nu gør jeg det. Nu skynder jeg mig <laughs> Nej, vi banker på jeg døren og at... siger, hallo. Ja, nu <laughs> er det rigtigt. Ja, jeg tror, sgu ikke jeg havde så meget tid fornemmelse der, hvis jeg skal være helt ærlig. Hvor var I henne? Jamen, vi øh, startede med at tage at spise på MASH, og så øh, var vi hjemme hos øh, Anna, Anna Seneca, mm. og så, øh, ja, det var det, vi var kl. 12, var det ikke? Ja, det, det var det. Jo. Jo, jo. Mm. Ja. Var, I var det helt reality bunker der var der eller allerede, når Nej, det var for vi havde selv to venner med, som ikke var reality. Ja, ja, ja. ja. vi var der ikke så længe, vi tog videre. Ja. Til den. Nå, hun holdt fest eller hvad, Ja. Nå, okay, hvorfor I ikke være er. Der. Vi ville bare gerne opleve nogle flere ting, tror jeg. Er mm. det ja. altså, ikke et helvede at flyve rundt, når du så har haft den sådan nogle ting? Jamen, Emilie, hun kørte jo. Hun, ja. øh, hun skulle hjem, så hun kunne passe med, hun kørte derovre. Åh, oh, kæft! Ej, det, det var, var lige hendes sidste opgave, inden hun skulle på arbejde. Ja. Og vi var kun de to steder. <laughs> altså, vi var, var på en maske tidligt, der var det klokken 6 og så spiste en masse god mad, og så kørte vi hen til Anna, så vi var der ved en... Jeg ja, tror, det var klokken 11. Nej, 11. Jeg var jo ædru. Jeg ja. Hun ind. ved det helt. Var du helt stiv eller, ja. altså, på mash? Vi man... fik meget vin. Ja. <laughs> <laughs> <laughs> ja. Og drinks og Bailey. Og, ja. Nå, det lyder i hvert fald som hyggeligt nytår. Det var rigtig hyggeligt. Uh, Niklas, du har jo også været lidt i medierne. Udsæt ja. hvor meget du prøver at lade være, ja. så ender du altid der. Ja. Og det er jo på grund af den tatovering der. Det er det, ja. Hvad, hvad har du fået, og det, er jo, det er jo en LM-tatovering, du har fået lavet over. Ja, det er det. det hvad er der på nu? Jamen nu er der kommet sådan en ulv, hvor øh, hovedet er splittet op i to dele, og så er der sådan et, øh, et ansigt inde bagved, som er bygget på LM's ansigt. ikke? Du Så er det er splittet op. Nå, Så tatoveringen er der faktisk stadigvæk, eller hvad? Ja, yeah, den er bare blevet lavet meget om. Altså man kan ikke se det hende mere. Det kommer oh. kom nye øjne, nye detaljer og bryg mm, Okay, Okay. Ja. Og du følte jo på tide nu, at, øh, at få det gjort? Altså ja, det var det jo. Altså, Jeg, var, jeg lavede sådan en spørgund for nogle øh, tid tilbage, og så var der nogen, der skrev, at de gerne ville lave dækket op. Og så hende jeg siger, hun skrev også, at hun gerne ville dække den. Og så er jeg sådan der, hvad ja, gør vi sgu. Mm. så? Stik det ind. Jeg har ikke noget problem med at have den. Altså, det er ikke noget, jeg tænker mig over, men ja, nu fik vi dækket den. Okay. Fik, så, fik du egentlig den. tatueringen, bare fordi du synes, den var fed? Øh, hvad for en? Ja, den. Med, med LM, eller ja. Nej. Jeg fik den, fordi jeg gerne vil vise øh, et uh, desperat øh, forsøg på at, og, at vise kærlighed. Og... Mm. Så du har før vist kaldet? Nej, vi havde lige haft. Vi et dårligt move nu, når du tænker tilbage. Sintet dårligt move også, når du tænker tilbage på, at vi lige havde haft et rimelig sådan, rimelig stor brud lige inden, og vi havde ikke snakket sammen en uge, og så fandt vi lidt sammen igen, og så fik jeg lavet den der. Jeg ved ikke. Altså det var måske sådan lidt en tanketorsk, ikke? Altså det var også en grund til, at jeg synes, du var så sejt jo, at du bare gjorde det sådan. Ja. <laughs> jeg venter altså. Men, jo, på min men det var fordi, ja. altså nu jeg ind til det, <laughs> det var fordi, lidt... der var en anden tatovering, du fik først, jeg fik jo, jeg fik masser af først på andet lov. På det andet lov. Ja. ja. Men Emilie stillede et rigtigt spørgsmål. Hvornår, hvornår bliver det Emilies tur på dig så, Og Mads? Ja. Øh, jeg er ikke så meget til portrætter, desværre. Du er ikke til mig, altså, til portrætter? Nej, nu? altså så længe Emilie stadig render rundt med sin ekskærestes fornavn på hånden, så er der jo ikke ja, nogen for grund til at jeg får lavet indens Gør Sla du det? Altså, rigtigt. Det er et bogstav. Uh, Står ja. din ekskærestes... Det kan stå for lige hvad man vil. Citron. Det det? Altså hun prøvede jo at billede, mig ind, at det står for citron til Altså jeg har bilt tre mennesker oh, ja. ind, at det står for citron. Jeg har jo tatoveret hjemmelavet tatovering, mm. hvor vi var stive til en fest, øh, et se på to andre menneskers håndled og var sådan en citron. Så det er Kasper, der så, står... Der, der ja. Kasper vil altid følge med ja. derhjemme. Nej. Det er en pakkeløsning. <laughs> Nogle gange så ringer jeg også til om aftenen, og de siger godnat, ikke? Så godt Kasper, jeg har lige kysset jeg har lige kysset dig. Lige på håndledet der. Du er altid med. Du er altid med. Nå, vil du ikke, den vil du ikke have fjernet heller ikke? Altså, jeg har faktisk forsøgt to gange, da der er kommet et lille hul i. <laughs> et lille hul i? Jo jo, altså, så den forsvinder snart. Hun har fået laser på den, Nå, det er laser på den? Ja, ja. Mm. Det har jeg fået to gange. Okay, så den forsvinder snart. Så jeg skal bare lige have et par gange hun, mere læser. Hun får lige lidt læser, hver gang hun bliver tilbudt det gratis, ikke? I Så jeg har simpelthen fået de, de to reality med, der, <laughs> der <laughs> har fået al sin kærester at <laughs> på dem? Ja, ja, ja. ja. Altså, Mads, du, du har, lige... har... også en dæktatuering. Det vil jeg bare lige komme ud og er sige jer lidt ja, mere sammen. Ja, der, der er stod altså. også et navn. Og det var et helt navn og et efternavn. Så, altså, Så hvem jo... har været smartest til at også træe? Det er mig. Ja, prøver, med det, ja. et C. Kun C. Der vil jeg så lige sige, Nej. jeg fik i det mindste et barn med den her person. Det er nok. Ja, det er, nok. Det, er, det er en lidt større... Øh... Jeg føler, at hvis man kan få et barn med hende, så kan man også godt få skrevet deres navn. Altså, ja. det, du slipper aldrig af med hende alligevel. <laughs> Nej, det, det, det, det er rigtigt nok. Det er rigtigt nok. True. Prøv at, vi skal altså videre, uanset hvor meget vi gerne vil snakke om alle jeres eks-kæreste-tatueringer. Ja. Nå, kender I prins Harry mm -mm. fra det er, England? Ja. Lige med at svare. Ikke personligt, øh, men, men ja. <laughs> ja. Jeg kender hans navn. Prins Harry fra England nemlig, er netop kommet ud med en ny bog som hedder The Bogen er bogstaveligt talt flået af hylderne øh, rundt omkring i verden på grund af at den indeholder så mange saftige detaljer om det engelske kongehus. Blandt andet nævner Prins Harry i bogen at han først kendte til sin farmors død, altså det, her, det er det dronning Elizabeth. At øh, det var via tv, så der er altså ikke nogen, der havde ringet til ham og sagt, at din farmor er død. Tof. Ja. Det er og han har altså også prøvet at tage eufficerende svampe hos Courtney Cox <laughs> fra Venner. Mm. Det ved, med. ved du ikke, om Courtney oh, Cox okay. ja, Det er hende fra Venner. Og oh, hvad hedder hun i Venner? Uh, uh, hun hedder... Rachel. Det er hende, der er som hey. Ja. Uh, Monica. Monica, tak. Monica, ja. Monica. Øhm, og udover det bliver der nævnt mange detaljer om både hans bror William og resten af kongehuset. Bogen bliver set for at være et stærkt angreb mod det engelske kongehus, og det ligner, at prins Harry er gået i krig mod sin egen familie. Så spørgsmålet til jer, det er altså, er det en god idé at udlægge kongehuset i sin bog, hvor du bare udlægger alle detaljerne, øh, og stille det i offentlighedens lys? Og hvad skal prins Harry gøre for at blive gode venner med sin familie igen? Altså, det er fandme modigt, ikke? Ja, altså, nu er prins Harry jo også soldat, ikke? Så okay. altså, man kan jo ikke forvente andet, han går i krig. Altså. Okay. Sådan må det jo være. Så du synes faktisk, han, han, han, det er okay, det han gør? Men altså, hans mor er død, ikke? Og han er jo ikke rigtig en del af det sådan selv længere, så altså, hvad fanden skal han bruge det til? Mm. Men er det ikke også lige at sige, uh, fuck ja, yeah? ved du hvad, uh, fuck jer? Yeah? Kunne han ikke bare lade det være? Jo, men man kan sige et eller andet sted, ikke? Jo, jo, og havde det været mig selv, så havde jeg sgu nok også bare lavet det være. Men altså, hvis han, er, hvis han for eksempel ikke er, nu ved jeg ikke helt, for, hvad hans motiv er for at lave det osv., men det kan også være, at han bare vil have noget opmærksomhed, fordi han hans kære kone, eller kæreste, eller de ved ikke, om de er gift, <coughs> gerne i, i medierne igen. Mm. <laughs> det er mega. Ja. Jeg meget om, jeg men Det er også svært. Det ikke kan jo være. At med, er det det, der er? Ja. Nå. Jeg synes, de i medierne hele tiden med et eller andet ja, nyt. Præcis. Nå, var, var den der har slåsset, var... eller sådan noget? Han er også meget sure. har har den ikke der med sin til bror til Jo, jo, det er han også. Ja, ja. Han er også, også svært at med sin bror. Men det er jo det der med, at han har fundet en, en, en amerikansk skuespiller inde. Og så de sig, og så flyttede de, og så var de med i et Oprah-interview og fortalte alt om det der. Oh, okay. Så har der altid været sådan et drama. Mellem Jeg tænker også, at altså, kongehuset er måske en lille smule uenig med hans livsstil. Så måske han ligesom tænker lidt tilbage. Han er ligesom det sorte får der, der er skubbet ud. Måske er han også lidt uenig med, med kongehuset, ikke? Måske han har lidt hånd i siden på dem. Jo, men er det så det rigtige, at så sige, ved du hvad, øh, hvis nu det var jeres familie, I blev lidt udstødt, mm. at sige det, I blev udstødt, og så bare sige, ved du hvad, og I er kendt selvfølgelig. Jeg har kendt, og så bare gå ud og læse en bog om hvor forfærdeligt det har været, og alle de ting i har lavet i kongerhuset og alt det her. Nej, for det ville slet ikke sælge nok. Jeg tror jeg det havde brændt huset ned i stedet for eller et eller andet. Jamen bare en kedelig bog, stormi. Men jeg jeg <laughs> brændte ja. ned jo. Ja, ja. ja, præcis. Ej, Emilie, hvad synes du? Synes du det er også det er fint dengang? Jeg Ja, fuldstændig, glemt det spørgsmål. Massen siger så mange ting. <laughs> Han laver gerne noget snak. Men jeg har faktisk helt glemt at sige til ham i dag, hvis nu lige at så andre tale <laughs> Jamen, det sker. Prøv, Emilie. Det, ja, det der spørgsmål er, er det i orden at gå i krig mod sin familie på sådan en offentlig måde her? Jeg synes godt, det er sådan lidt, det er lidt barsk, ikke? Jo, også fordi det er jo kongehus nu på det. Ja, yeah. men også bare fordi, at der er jo altså mange mennesker, de har jo nok ikke lige samtykket til, ja, det skulle fint, du lige lister alle de her øh, saftige detaljer ud, eller sådan et eller andet til offentlig skue. Altså, det er jo mange, mange, mange mennesker. Mm. Jeg tænker at helt klart, at, at det kan altså, ligesom skabe nogle ringe i vandet, og, og måske rykke på noget, der ikke er så godt. Mm. Hvis, hvis han skulle blive gode venner igen med dem, hvad skulle man så gøre? Æh, hvad skulle han gøre? Måske vi... nok have noget teambuilding. Nog teambuilding? Ja. Mm. terapi med hele familien. Hele det kongelige familie? Ja. Mm. Altså, jeg tror, det stikker dybt. Det fø altså, det tror jeg da virkelig, når man også mm. har lyst til at skrive en bog, så må der virkelig være nogle dybe sår, at der ligesom skal... Mm. Han måske også selv har brug for at få ud for ligesom at så sætte det statement, der skulle ikke være i orden. Mm. Jeg føler egentlig bare, at han skulle lave et opslag på Instagram, hvor han siger, joke! Det er bare for sjovt allesammen! Mm. <laughs> Var det grineren? H Hvorfor? Fordi så er der jo ikke noget at være sur over. Så har han jo ikke udleveret nogen. Det er bare for sjovt. Man kunne kalde det satire. <laughs> hvad synes Niklas? Jeg har ikke en stor holdning til det, fordi altså, jeg synes, jo, at når man er sådan en offentlig menneske, som de selvfølgelig er, jo, så er det jo voldsomt. Oh, jeg har fået at vide, man skal have en holdning. Der er lidt knæk. Hvad laver du med mikrofonen? Jeg piller ved den. Sådan her bare lander. Ja. Den går der. Ja, Godt. Du, du må ikke ødelægge mikrofonen, Niklas. Men nej, man har jo ligesom et ansvar også som man er kongehuset, ikke at gøre de her ting og, og skabe den her store splid, føler jeg. Så jeg føler mm. det er meget dumt, det han laver. Men nu er han jo ikke en del af kongehuset længere. Netop, men, man, man udstiller jo stadig det engelske kongehus, ikke? Præcis. Og det er for verden. Til mm. verden. Og det var det, der lige vil, jeg vil lede frem til det spørgsmål. Det er, det, der er jo noget mystik, og er der ikke noget med, at det er ikke alt alting, der skal frem altså omkring kongehuset, og hvad de laver i deres. Det er jo private. sådan et kulturspørgsmål. Ja, yeah. nu må jeg godt stille no, det? det også. <laughs> <laughs> jeg føler lidt, altså os, os skal jo ikke se, hvordan de også altså, har samme problemer som os og issues som os. Det skal vi jo ikke tro. Vi skal tro, at det, er sådan, du ved, det kører bare fra kongehuset, det styr på sjældet, Og det ser vi så her, det er der jo ikke en skid. Altså, Men det er jo, altså det er jo, jeg synes det er lidt svært, ikke? Fordi på den anden side, så er kongehuset er jo, altså de er jo for os. Det er os, der betaler deres, deres liv og sådan noget. Så et eller andet sted, så tjener vi også et lille indblik i det. Og det er jo ikke fordi, at... Det er også ham selv, han har udleveret, ikke? Han har bare fortalt, hvordan de tingene hænger sammen. Jo, men skal de ikke holde deres entrier for dem selv? Altså, det ikke, det, er det ikke, skader det ikke også England? Det skader ja. vel jo, både jo. Kongehus og England og... Men altså, Markus, for fanden, vi er ikke sådan en beach, ikke? Jo, altså, vi holder jo ikke vores interiør for sig selv. Vi, vi lever af at udlevere vores interiør. Altså, vi har en masse sladder men vi kommer og sælger hele vores, øh, vores integritet og vores liv for en rulle toiletpapir, ikke? Det er det, vi har forberedt os på. Men det, det, bro, det, altså, nu kommer du... Så du sælger din familie, der, ikke vil, vil, der ligesom ikke vil ud med alt det her. Jamen, dem har jeg da også forberedt sladder om. Vil du sælge mig i dag? Nej. Det har jeg også forberedt slået <laughs> Jeg er det hele. Nej. Altså, jeg er ikke sikker på, at vi tog sammen, når vi går ud herfra, Skat. Det, det, altså, jeg, jeg vil ikke, synes, vi skulle jeg skulle gerne, gerne, men jeg er bare bange. Sådan er det i mange så vi Emilie. Man ved aldrig, hvad der sker. Så det er det faktisk sådan lidt en IKEA-test. Det det, det, Marcus er tæt. <laughs> det. Her. det er det samme, som der er jo også med det danske kongehus, fordi at der har også været mange intriger øh, i 2022 med dem, omkring fratagelsen af titlerne. Ja. Mm. Mm, mm. At de her... Øh... De er sure. Og de blev jo også sure. Og mm. altså, det er som om, det er blevet lidt en trend, at øh, gå i offentlighedens lys med alle de her ting. Altså noget. Burde det ikke blive mellem familien selv? Det burde det jo. Altså? Jo. Jo. Men jeg, men jeg føler egentlig ikke, det at det kun er kongehusene sådan. Det er jo, jo helt vejen rundt, ikke? Det er jo alle. Jeg altså, tror folk kæder sig, sig, sig offentligt nu. Altså hvis øh, folk er uvenner omkring øh, altså et ekskæreste par, der har et barn sammen, og ja, bare se Amalie og ham der, ikke? Altså, det er mm, direkte på de sociale medier. Alt sammen. Alting i dag, direkte på de sociale medier. For, så, for, for dig selv til at lyde så meget så offer, som offer som muligt, så du får alt den opbakning, du kan, og så en masse opmærksomhed. Ja. Det er bare det, det handler om. Men det er jo også... Hvad synes I om det? Altså... Men det er det, vi lever af. <laughs> Så det, det, men ikke med de her ting, jo. Nej. Ikke med sådan nogle her ting. Altså, og det kan godt være, at det er ham der prins Harry, der lever af det, men det lever det andet... Altså, kongehuset vel ikke af? Nej, det er det der. Nej, nej, nej. Det var også meget specifikt om, om os selv, ikke? Prøv at... Men, men ja... Niklas, hvis du var prins Harry, hvordan ville du være gode venner med... Hvordan ville du gøre gode venner med kongehuset igen? Uanset, det er svært for nu ved jeg ikke rigtig hvad han har sagt og gjort og sådan noget. Jo. Øhm. han udleverer dem bare i den her bog. Okay, så han fortæller bare sin livshistorie. Ja, yeah. princippet, ikke? Jo. Det er jo et svært skridt. Jeg vil sige, jeg tror han tænker på en familieferie og så vil de så alt sammen være steder så hygge sig og få genforenet den der gnist de havde engang måske og så ja, bare tale ud om det, du ved, hygge. Jeg mm. tror jeg er bedst. Hygge sig? Ja, hygge. Hygge sig sammen. Ja, spille noget skak og drikke nogle Gin Tonics. Ikke? Ja. gør du det med din familie? Nej, men det lyder meget hyggeligt. <laughs> hvad siger du, Mas? Altså, Æh, hvad ville ja. du gøre, hvis du var Prince Harry? Ja. Jamen altså, nu prøver jeg, nu prøver jeg lige et øjeblik at sætte mig i uh, Prince Harry-situation her, ikke? Mm. Ja, jeg tror, sgu, jeg tror sgu måske bare, jeg havde været ligeglad. Du har været ligeglad? Jeg tror jeg ikke, jeg havde så meget behov for solen. Altså, han virker jo ligeglad, kan man sige, ved at gøre ting, ikke? Jo jo, mm. det er rigtigt. Ja. Jeg tror også, han ved, at han er, nu er toget kørt. Mm. Emil? Jamen, jeg sad lige og tænkte på sådan lidt nogle gange, der er sådan et ordsprog, hvor man siger, at man vælger ikke selv sin familie, men sine venner. Så det kan da også godt være, at han bare ikke lige harmonerer med sin familie. Mm. Og øhm, det er ikke lige men to be med sådan en kernefamilie. Nej. Altså, når det så er sagt, så synes jeg, han er her sig. Du synes, han er cool? Ja, han er, han er genial. Hvorfor? Jamen, altså... Han, altså, han, han, han siger jo... Han går jo sin egen vej, ikke? Manden, ja. han... han øh, han, han er født til at være, altså fucking royaling, mm. Og han vælger at sige, ved du hvad, det er ikke det, jeg har lyst til. Jeg går min egen vej. Jeg skriver den her bog og, og, og skriver min livshistorie, ikke? Og så, at han har været soldat og udsendt og sådan noget. Og det er da mega blæret. Ja. Altså, ja. Og on that note, så synes jeg, vi skal gå videre til næste dilemma. Nå, nu skal I høre. I programmet til middag hos... Åh, oh, det kender I godt jo. Ja. Ja siger tv- og radiovært Felix Schmidt, ved jeg også godt, hvad er? Ja. Ja, at øh, mænd ikke i talesætter nok, når de bliver udsat for MeToo-sager. Ja. Han nævner, at han selv har været udsat for nogle situationer, der er gået langt over hans grænse. Blandt andet, hvor fremmede kvinder har taget ham på røven, eller sendt ham billeder af deres bryster til ham. Ja. Og så, altså, også sangeren og skuespiller Jesper Kro fortæller, at kvinder i især 40'erne, ofte rager på ham som sexgale. Nå. Så spørgsmålet er, til jer til at starte med. Hvad skal Jesper og Felix gøre for, at de ikke bliver befamlet? Æ, jeg skal lige bruge noget baggrundsinformation her. Er de, er de, er de, er de homoseksuelle? Hvem? Nå, mændene? Ja. Nogle af mændene er hvis... Altså, det ved man ikke. Men ja, der, er der er jo Felix, nogle af mændene, der også befamler... Øh, nej, Felix er ikke. Nej, okay. Og Jesper er heller ikke. Okay. Nu tænker jeg på dem, der, be, der rører ved dem. Det er ikke kun kvinder. Nej, nej, nej. Okay, okay. okay. Nej, det er mere fordi... Altså, jeg sidder sgu og bliver lidt misøndelig. Det må jeg da lide om... Øh, altså, mit råd til at få dem til at stoppe, det er, at jeg at få en kæreste. Altså uh, efter, uh, nej, efter, dig, altså, hvis jeg, efter i... jeg blev kæresten med Emilie, der har jeg ikke fået et eneste billede af patter i min indbakse. Det er Det er jeg ked af. Tak skal Nå, Jeg vil altså bare lige sige, at det er lidt svært at sådan, um, helgadere så imod folk, og især altså, fulde mennesker. Det er ligesom om, de mm. tænker, hold kæft mig, jeg har bare alle rettigheder lige nu, og han ser dejligt ud, eller hun ser dejligt ud, så jeg skal da lige røre lidt. Mm. Og det er altså svært. Nu sidder masser og bare på. Oh, Det skal også svært at lade være nogle gange, ikke? Emilie, oh, det ved jeg... har du modtaget også en dickpick bare out of nowhere? Ja. Det har du simpelthen? Ja. <laughs> og det ikke er ikke Mads. Og det er ikke for <laughs> det, det er også var for mig. <laughs> det var for Niklas. Skyld det. Nej, men du har simpelthen modtaget også det der. Ja. Så du ved også, at det er jo grænseoverskridende vel? Ja, så altså, jeg synes faktisk bare, at det er sådan lidt... Det er overhovedet ikke tiltalende... Mm -hmm. Altså sådan lidt en fremmed, at jeg ved ikke lige sådan, skulle jeg lige blive tændt af det, eller mm -hmm. lige få lyst til at sætte noget tilbage, eller sådan noget af det blå. Jeg forstår det bare ikke, faktisk. Nej. Jeg ved heller ikke lige, hvad de sådan får ud af det. Mm -hmm. ja. Hvad de tænker. Nej. Må jeg lige sende en note med på den der? Bare lige til alle dem, fordi der er sikkert nogle af dem, der gør det, der lytter med her. Æm, jeg sidder også og kigger med nogle gange. Det er meget sjovt. Så kommer Emilie og siger, <laughs> ej, jeg er et billede. Sker det så tit? Ja, det gør det faktisk. Hvad? Altså, sker det tit, jeg tror du faktisk, at jeg fik det i sidste uge, eller sådan noget. Fik du dig, et random dig pic ja, sidste på uge? på Instagram. Så er det sådan en, bare sender vis billede, så trykker jeg, og så er det sgu da lige en ordentlig badan. Det var, det var da underligt. Ja, jamen det er det. Okay. Og de sender, der er også nogen, der siger sådan noget, at jeg er en anden kok old Cock old. man, et eller andet sådan. Kokoldman? man? Yeah. Er du det? Nej, nej, Det skriver han. Han er og, så, og han vil have mig til et eller andet og altså, sådan hvad sådan øh, ja. Og han bliver det er den samme dygt og han sender bare den samme besked igen og igen og igen og igen. Samme dick pic hele tiden? Nej, nej. Det er bare en besked. Jeg tror gerne han vil have at jeg skal gøre et eller andet ved ham. Åh, men prøv at du skal vide hvor mange også specielt reality piger og sådan noget der får øh, tilbudt penge for at sende billeder billede af deres fødder og sådan noget. Altså det er jo ja. folk øh, af... Altså What er It's a crazy world out there. What? Men, men Niklas, hvad, hvad synes du så måske Jesper Fikkes skal gøre? Er du ikke også blevet blevet jo, lidt på altså, i byen? Jo, jeg har oplevet det. Især når man så her i Roskilde, for der er også lidt ældre kvinder. De kan godt lide at være lidt nærgående. Men jeg synes faktisk ikke, slemt med det der med ravning der. Der er også det der billeder der. Jeg får også nogle gange nogle videoer og nogle billeder. Gør du det? Ja, det gør jeg faktisk. Og det er kvinder eller mænd? Det er kvinder, jeg. Ja. Det, det er kvinder også? Det er kvinder, jeg. Ja. Der sender dem bare til dig, out of nowhere. Ja, altså det er jo typisk ind i beskeden modninger, altså man kan godt se dem uden at selvfølgelig, ja, ja, ja, selvfølgelig. Ikke? Så jeg kigger jo selvfølgelig på dem, og vurderer det, og så tænker jeg, nej, det er lidt kikset. Det, det okay. Jeg, er okay. Jeg, ja? jeg skal være ærlig, jeg troede faktisk ikke, det var sådan, det fungerede. Nej, men altså det vil sige, var forhold med LM, der var ikke så slemt faktisk. Det er næste, jeg er single her igen. At, øh, ja, der er de glade for det. Der er de glade for det. Ja. Prøv at høre. Øh, men hvad skal I, Jesper og Felix, gøre? Nu skal I lade med at sidde og ragge på hinanden. Ja, det er en masse. Altså jeg gør altså. ingenting. <laughs> Emilie, ja. I din blogjuice? Oh. Jeg kan godt forstå. Øh, hvad skal Jesper og Felix gøre? Fordi ja. som du også selv siger, Niklas, der er måske lidt irriterende at modtage for fremmede kvinder. Sige fra. Sige fra. Så svare dem, og så sige, kan I være? Ja, simpelthen. Stop, stop. Ja. Også, også hvis det sker i byen eller sådan noget. Mm. Sige altså, mm. ja. fra. Nu kommer der så lidt, et lidt større spørgsmål, no. som I selvfølgelig skal overveje øh, lidt nærmere. Det er jo det her med, at... Er der nok ligestilling også altså, i MeToo-sagen nu? Mangler vi ligestilling med mændene nu med de her MeToo-sager her? Ja. Det gør vi helt sikkert. Altså, det kan jeg tydeligt høre nu. Øh, fordi der er slet ikke nok, der sender øh, billeder til mig, eller ligger an på mig, eller klammer over for mig. Og det synes jeg er et problem. Fordi nogle gange <laughs> som mand, så vil man sgu også gerne bare behandle som et stykke kød. Du går bare imod alt det, der bliver sagt. <laughs> det er ikke i dag, at det er dagens udmelding, ja. skat. Så du siger, Niklas, at, de, at kvinder er lige så slemme som mænd. Til ja, det. det føler jeg. Ja. Også i, i byen, men mænd tager det ikke lige så seriøst eller hvad? Nej, altså jeg synes faktisk, altså nu har jeg jo selv været et, et, et klampsvind gang og, og taget på folk og sådan noget i byen. Øhm, og jeg føler bare, når de gør det nu, det er, som om, at de, de føler bare, at det, det er okay, og sådan føler jeg bare ikke, at jeg havde det. Altså jeg tog bare for at tage lidt. Men når de gør det nu, så føler vi, at de sådan, har lov til at tage på en og sådan ejer en, og, og det er rigtig ubehageligt faktisk. Er det fordi, du tror, er det fordi du er en offentlig person? Eller hvad? Det tror jeg. Ja. ja. Og er det også de der de kvinder i 40'erne? Ja, præcis dem i førne. De er meget fulde altid, kommer altid over. Hva? Og det var på Soho. Ja, det, det var på Soho Roskilde. Der vi Markus ind nu. Gud, ja. jeg, jeg har det også oplevet. Ja, du har det. Ja, ja, det var fordi, jeg glemmer det jo. Ja, jeg, var, ej, for eksempel til øh, Vi Elsker 90'erne, der var også der, der nogle... Det, det, det kan jeg faktisk godt huske. Der blev det lige lidt for meget. Det var fordi, der er nogen til at bede med mig. Og lige pludselig, så havde de jo kraftigt med taget min taske af, og min jakke af, og stod og på mig. Men det var også, altså, det var lige før, at jeg tænkte, okay, altså, de ved at voldtage mig, eller hvad sker der her? Altså, nogle pige eller hvad? Ja, øh, det, var, det var en, en kvinde på ungefær 50 år, øh, og jeg tror det var med hans mand Og måske også nogle andre fyre og nogle kvinder Og sådan noget. og noget. det var så hende hun begyndte bare at hive tøjet af mig Og stå og tage mig på røven og... fordi du, Er det fordi de har set uh, X on the Beach Og så var de sådan Ja det tror jeg De har set en i tv Og så tænker de at det er fandme sjov at jeg skal sige at jeg har ravet på masse fra X on the Beach Og så er de pisse stive samtidig ja. hvorfor, fra, sig, hvorfor siger I ikke fra drenge? Det er svært at sige fra Det har altid været dårligt til Altså generelt? Ja Helt lyd <laughs> Jeg er helt modsat Altså, i byen, hvis... Nå, i byen, hvis der er en fyr, der har revet mig på røven, og så, vil, så siger jeg sådan, prøv at høre, det der skal du fucking ikke gøre. Fin. Næste gang, du gør det ikke, altså sådan, så slår jeg dig, og nu har jeg fortalt dig om det. Så nu er du forberedt. Prøvet... <laughs> altså, jeg har engang slået med... en... Jeg med... jeg en finger op i halsen på en fyr, fordi at, du ved, han forstår bare ikke noget. Jeg havde også, når folk skal tage mig på siden. Det er sådan mm. en intim for mig. Jeg mm. skal da være. Så det, det og det var også dit råd. Det var også at sige fra, fra. fra, lige i det det sker. Ja, det må man skulle lige steppe op. Ja, det må vi lige gøre. Okay. Endnu nogle du Ser lidt forundret ud. Hvorfor ser du så forundret ud? Ah, men det er bare fordi, altså nu har jeg oplevet Emilie situationer, hvor hun er blevet lidt paff og ikke rigtig har at turde sige noget og så er sådan lidt, Hvorfor sagde du ikke bare noget tidskærm? Jamen, jeg jeg ved, jeg, jeg, jeg blev bare så chokeret. Det er godt sket sådan noget. Jamen, ikke? altså det kan være fordi jeg selv er fuld også, så går det lidt nemmere i nedenring. <laughs> ja, ja, men så er der, altså, der konsensus om at der er altså ikke en ligestilling for mænd også i, i MeToo. Ja. Det, og det synes du også, Emilie? Ja. ja. Og, og der bliver altså også både sendt fra kvinder. Øh, mm. Er det brystbilleder? Det er bryster, og så er der også nogle enkelte online-videoer, hvor det lige triller ærten dernede. Supermærkeligt. <laughs> altså, det... oh, men er det dem alle sammen, du øh, afviser? <laughs> Eller altså, hvor, hvor ligger procentdelen? Hvor mange af dem går ind? Hvor mange af dem ryger igennem? Altså, altså det, gør, der, det er der ikke så mange, der gør er det ikke det? det ikke, Så der er nogen? Nej. Men nej, der er nogen. Nej, nej, men der er jo nogen, hvis man sidder, hvis nu er uheldig i at skrive en god aften, sådan man sidder lidt ensom og sådan noget, ikke? Så kan man, <laughs> man bare lidt tilbage. Og noget, ikke? Det kan man godt. Jeg har, du, har du gjort det? Nej, det kunne godt være. Hva? Jeg har engang skåret på et På et pic, Ja. Som du sendte ud? Yes. Eller sendte han? Nej, jeg sendte dick til en pige, fordi uh, jeg var ung og øh, liderlig til synlæderne. <laughs> var, var det også bare out of nowhere? Ja, det var Tinder. Det var en pige. Øh, der var ingen kemi overhovedet Samtalen førte ingen vejen Og øh, jeg tror jeg havde været single lidt for længe Og ikke rigtig fået noget Så tænkte jeg there, Fuck fucking. here goes nothing Så sendte jeg et billede af min pik Så skrev hun til mig Den ser sgu flot ud Og øh, ja Er det rigtigt? Ja Det er faktisk en fuldstændig 100% ægte historie Og hvad så? Så skrev hun, skal vi mødes? Så sendte vi nogle videoer og billeder frem og tilbage til hinanden Og så kørte jeg ind forbi Brøndby Tror jeg var hun boede Og så øh, ja <clears throat> Ja det... Sådan sådan. <laughs> ja, det var en flot, det var en god samtale, altså han har da en flot tissemand. Det er, som, det, har. Det, er om, det er lidt underligt under den konstellation. med. <laughs> Jamen, altså, Emilie er vant til det, tror jeg. Med, Nej, men altså... Øh... Med Emilie ved siden af. Mig, og Emilie, vi er... Så... Jeg skal godt lide at vise sin tissemand. Ja, og mig, og Emilie, vi er meget åbensindede og meget, øh... ja, woke. Woke? Ja, tror jeg det, det, altså ikke, du kan bruge det i den, øh, den forstand. Nej, man... det var heller ikke det ord, jeg, jeg efter, men jeg, jeg tabte det, og jeg kunne ikke komme på <laughs> det. Okay. <laughs> det lyder fedt. fedt. Hvad er det nu, det hedder? Hvad er det, vi er? Altså, ikke blød Vi er seje. seje simpelthen. Ja. Okay. Vi seje. Okay. skal lige øve jer på ordforrådet derhjemme, tror jeg. Lige, lige øve nogle, nogle ord. Vi sad jo i bilen, faktisk, men vi havde meget travlt. <laughs> ja. <laughs> ja. Og fremordbogen, den, ja, den er fandme tør at komme igennem. Godt. Men prøv at her. Så der er i hvert fald et konsensus om, at der skal noget mere ligestilling til mændene. Ja. Er du blevet bedre til at sige nejser, Niklas? Ja, altså når jeg er fuld, så er jeg rigtig dårlig til det. Når jeg så er jeg rigtig god til det. Men når du er fuld, så... Ja, fordi så registrerer man det ikke lige så meget, og man er ikke lige så, du ved, op på, hvad der foregår. Er du stadig på Soho nogle gange på i Roskilde? Ja, ja, ja, ja. Det er et godt sted. Det er hyggeligt sted. Men, og der siger du ikke nej. Så til dem, der lytter derude, det er, hvis Niklas er fuld på Soho, tager tøjet jeg. Ja, men du skal være mellem 24 og 30. Ellers så skal du ikke gøre det. Så har jeg ikke lyst til det. Så mellem 24 og 30, der... Der må de gerne pille. Der må de... <laughs> <laughs> ikke? Og uh, Mass ingen må pille med dig. Du har en kæreste. Jeg med dig, altså, De må godt pille. Det er jo ikke mig, der har inviteret dem til at pille, hvis de bare gør det. Vel, skat? Nej. Du er en modig mand. <laughs> Jeg tror vi arrangerer en eller anden... Pille <laughs> når vi byen, så går Emilie det. hen til fremmed piger og så yeah. siger, er du ikke sød, lige at gå og pille med min kæreste. Yeah. Bare, han, han har så meget brug for det. Yeah. Yeah. Det er bare efter at jeg har været sammen med dig Emilie, så der sker ingenting. Nej. der skal det Men du får jo stadig dikpixen der og sådan noget. Yeah. Det er jo også det der omtrent. Jeg faktisk forstod for jo. Altså, men de respekterer lidt bedre eller ikke så godt hedder det, når folk har en kæreste, men pigerne, altså, de sender ikke pilder til mig jo, når de har kæreste på. Så på den måde er det faktisk bedre til at respektere mig har en kæreste i forhold mm. til det Hvor ofte sker det egentlig? Du får det her, det, altså det. Altså der er der går altså lidt imellem. Det gør der skal. Jeg, jeg er vel også, det, altså der skal godt meget til at gøre sådan noget skal det ikke. Det? Altså jeg vil ikke gøre det. Jeg vil ikke sende billeder til nogen sådan på den måde. Men der er vi så forskellige. Nej, ja, heller ikke mig. Ja. Nå, vi skal i hvert fald videre til øh, dagens næste dilemma. Netop nu er der meget fokus i hvert fald på kendtisparet Maria Jensel og hendes mand Pelle Peter. Det kommer af, at de hen over nytår havde bestilt en ferie igennem rejseselskabet Atlantis til Ægypten. Uh. Den ferie var de stærkt utilfredse med, øh, fordi vandet på hotelværelset lugtede af kloak, der var for meget larm, og maden var ikke helt i orden, hvilket gav Pelle Peter en dårlig mave, kan man sige. Ja. De blev senere opgraderet til et bedre hotelværelse, som heller ikke led op til Marias forventninger, og Atlantis ville ikke imødekomme, at de skulle bo på Hotel Four Seasons i stedet for. Det fik Maria til at skrive en lang klage og bede om en refundering, og til sidst i klagen skriver Maria. Vi har over 50.000 følgere, der følger med i den her ferie, og i dag kommer jeg til at fortælle dem om vores oplevelse, hvis I ikke bekræfter refunderingen. Sindssygt. Det opfatter Atlantis lidt som en trussel, og de er derfor ind i lidt af en krig mellem de to parter. Bør Maria Jensel få en refundering af rejseselskabet? Det var simpelthen et spørgsmål. Ja. Jeg vil gerne sige noget. Niklas. Fordi jeg har faktisk rejst med land for helvede. Hvad er det, der sker med den her? Hvad er det, du.? Nå, det er der at ud, jo. Du, du, kan du høre mig nu? Ja, du piller helt. Det var ikke mig, der pillede. altså. Nå, <laughs> hvad så? Jeg har rejst med rejser faktisk tre gange, tror jeg. Jeg har rejst til Egypten to gange, mm. og til Thailand med dem, og det var sindssygt godt. Alt var lækkert. Så jeg tror bare, det er den eneste tilfælde, så jeg tror, hun skal lidt af. Ikke også? Altså, ja. alle kan lave fejl, jo. Ja, ja. Altså, Okay, så hun skal, hun skal ikke have en refundering? Nej, skulle da prøve? Det er hvad der sker jo. De kan jo ikke sørge for alt det lækkert jo. Det kan de ikke. Fordi der er mange, der er mange, der er mange, ting at spille ind jo. Der er også selv ved landet hvordan det kører dernede, og det er altså mm. økonomien og der er også lidt af dernede. dernede. Altså, der er meget lort. Det kan du ikke styre det der. Det synes jeg ikke det er ikke færdigt. Og så smider sådan en kort dem følgere. Nej, nej. Ja. Nej, den er den er skidt. Hvad med dig Mads? Hvad synes du? Øh... Man må godt være uenig med Niklas. Det skal du huske på. Jeg, altså, jeg synes, det er super uheldigt, at deres vand lugter klorak, men altså hvor var det, de jo henne, siger du? Ægypten. Ægypten. Altså, Ægypten, ikke? Okay. Altså, de må jo tjekke op på hotellet inden og sådan noget. Altså, det er, de er jo ikke Atlantis, der har valgt hotellet for dem. Har de ikke selv valgt det? Jo, det er vel Atlantis, der vælger uh, hotellet. Mm. Okay. Det er en pakke, du køber. Ja, ja. Men når jeg pakke køber... Du... Med Jamen, parker, man køber ind på hjemmesiden, så er der jo bedre alle deres mm, mm. destinationer og hoteller. Og noget, ja, ja, men så vælger du også selv hotellet igennem mm. Atlantis. Ja, ja. Ja, ja. selvfølgelig så har så du lige et billederne og forhåbentlig også læst op på det og ellers så er du også selv lidt udenom det. Det skal også lige siges, at det der hotel Four Seasons, kender I det? Nej. Det er et meget dyr hotelkæde. Nå kæden, ja, ja. Kender jeg kender godt. Ja. ja, altså det er noget man hører rappere synge om og sådan noget, ikke? Jo. Ja, præcis. Det er måske også lidt overdrevet forventning. Altså men altså alle ved jo også at man ikke skal spise salatbarn i Egypten jo. Altså du får du skal ikke spise salat noget, fordi de skyller jo salaten i vandet der der nede fra jo, og så får du dårlig mave. Det ja. ved alle. Og det har han sigt, jeg har gjort. Så man skal ikke spise salat i ikke spise salat eller eller i Tyrkiet heller. Det er det samme. Det skylder jo salaten i det der dårlige vej. I nilen. I nilen. Jeg ja. ved alle. Ja. Hvad med dig? Hvad synes du? Yeah. <laughs> ja. Det er jo også lidt... Hvad, Hvad var selv? spørgsmålet Nej, igen? <laughs> jeg sad lige og tænkte på noget <laughs> andet med det salat der. Så sad jeg lige og tænkte på, at jeg har da fået sådan en vaccine, man skulle drikke mod kold Så jeg kan jo bare spise En her. vaccine, du skulle drikke? Ja, det smager forfærdeligt. Åh, oh, shit. En vaccine, du skulle drikke? Ja, ja. Og skal der gå ud imellem, skal man drikke igen. Og nogensinde drogte du mod kold. Nej. Nej. Hvad, er det dårligt? Ja. Og hvad er det imod, siger du? Øh, det, jeg tror, det er sådan noget kolera, men det er sådan noget øh, for dårlig mave, altså uhygiejnisk vand eller sådan noget, de, de Nå. deri, så og, og sådan noget, du ved, de der bakterier, der i, når de så skyller tomater og salat i og sådan noget. Det var det, jeg lige sad og tænkte på. Ja, det Ja. Men altså, jeg synes øh, jeg synes bare, at det, det kommer også lige lidt over, når man så begynder sådan at bruge sine følger og så skrive sådan, nu fortæller jeg dem her, ja. de er ikke magter ret, ikke? Jo, altså ja. det er lidt, lidt over grænsen, ja. og lidt en trussel, mod en trussel, hmm. måske. Ja. Altså jeg synes godt, man kan fortælle, øh, hvis man har haft en god eller en dårlig opmøjelse, mm. øh, altså sådan, ja, på, på et fint plan. Og så ved jeg da godt, der kan være nogle følelser og nogle babyer til sydenlandet, der var vågen om natten, eller sådan et eller andet, ikke? Måske skal I huske på, at det var hen over nytår. Ja. Der bliver man selv om det, ikke? Altså jeg synes, Nå. det er super unfair. Gud, var det over nytår? Det var bare... larmende telt. Ja. Det var noget over larmen i hvert fald. Vi, mig og familie, har jo faktisk oplevet noget lignende. Jeg vil faktisk næsten sige, at vi havde det værre. Ikke? Fordi vi var i Tyrkiet her i, øh, i sommer. Mm. Ja, det var god mad. Ja det, var, ja, det var meget lækker mad. Det er så, hvad man er til det tyrkiske, ikke? Altså, mm. deres kage og sådan noget ser jo super lækker, ud, men det smager bare mærkeligt. Alt for sødt. Men det, det er jo, igen, det er jo sådan, det er, når man kommer til et andet land, og det kan godt være, at det ikke altid falder i en smag, men, men altså, det, er jo, det må man jo tjekke op på, hvordan det er derinde. Øh, vi havde det jo personligt, det der var med vores hotel, det var, at der var musik, høj musik hver dag. Og igen, det kunne vi jo bare tjekke op på. Var det et partyhot, altså, hotel eller hvad? Overhovedet ikke. Det var familieresort. Der var børnerutsjebaner og masser af familier og sådan noget. Men vi havde så værelse ud til, til poolen, mm. hvor hver aften, der var fest, og der var høj musik. Altså, vi kunne høre, det lød som om, der stod en mand inde, inde på vores, vores værelse ja. med en mikrofon og en højttaler. BANGO! Så er BANGO! Ikke bare på tyrkisk, ikke? Og det var sådan noget... 31! Bingo! Yeah. Gjorde de det om natten? Ja. Altså? Yeah. Det var de kl. 12. Yeah. Og vi havde altså en uh, fireårig MA, ikke? Ja, yeah. <clears throat> okay. Uh, og det, det, hvad der er, vi, vores uheldige situation, det kom så i, at vi havde uh, tyveri på værelset. Vi ved ikke, om det er eller om det var uh, dem, der, uh, der fik vi Ja, fordi vi havde vores brusehoved faldt ned. Mm. Uh, så vi havde også en, uh, en håndværker inde. Og den dag, hvor håndværkeren var der, og rengøringen havde været der, der forsvandt for 15.000 kroner smykker fra Emilie's smykkeskrin. 15.000? Ja, altså også hele smykkeskrin, og det lå i min aflåste taske. Ja. Så du ved, de har I har ikke i... sådan en safe? Det er derfor, man burde de der safe der, der? Yes, brugt, du... det var også det, vi fik at vide. Nej, det... for så kan de ikke, jeg tror ikke, de kan erstatte det så. Nej. Nej det kan de nemlig ikke. Jeg prøvede så at til mod, at min dør er jo låst, og det er jo kun mig, der ligesom har øh, ja. nøglekortet til, og så mm. de to øh, har jo også nøglekort til som mm. arbejder på hotellet mm. Der er ikke min at stå åbent, altså. okay. Det var en kedelig situation. Også fordi, så, skulle, jeg, jeg kunne ikke, så kom politiet og sådan noget. De spurgte, om hun gerne vil have, at politiet kom. Æ, mm. Og det ville hun jo gerne, fordi hun ville gerne politiet anmelde det her. Fordi det er ja, jeg, ret mange penge. Æ, og det, det er jo, igen, det er jo Tyrkiet. Der er nogle andre normer og så videre. Jeg kunne så ikke være med derinde, for jeg skulle passe min søn. Ja. Fordi ja, han er fire, og han skulle mm. ikke være med ind og sidde med alt det der. Nej, nej. Æ, og der sker jo det, det ved jeg ikke, om du selv vil sige, men der kommer politiet og sådan noget. Og de vil jo gerne give hånd til alle andre end Emilie, fordi hun er en kvinde, ikke? Jo. Og det er jo bare kutumen, men det er også bare en mærkelig situation, som danskere sidder i, ikke? Jo. For det er jo ikke, det er jo ikke rart, det er jo ikke, altså... Og de, de viser ikke helt samme respekt, du ved, ud nej, for... Nej, nej. Det kan godt være, de føler, de gør det, at det, fordi der er det måske respektløst at give hånd. Altså, men det er jo, der er jo noget forskellige kultur, og vi var jo ikke sådan, at så vi skrev til dem, at nu skulle vi kraftede med her have seasons, fordi vi er blevet misbehandlet, eller mis, ikke, behandlet ja, dårligt. En havde en dårlig ja, oplevelse. Ja, præcis. Med, med det, altså... Men prøv her, så, så det lyder lidt som om, der skal i hvert fald ikke nogen refundering til Maria Jensen. Nej, altså det er en name det, game, ikke? Ja, det er det. Det må man sige. Opfatter I det så som med trussel, for at den her, det sidste der, Ej, det som hun skriver, jeg. at, det, at høre, vi har altså til over 50.000 følgere, der følger med i den her ferie? Altså det er jo ikke en trussel, men det er en meget uheldig situation for alle disse rejser, ikke? hvis det kommer ud. Jeg en... tanker en derovre til en trussel. Det altså, er jo lidt afpresning, eller du ved sådan, hey, altså hvis I ikke, så kommer der en konsekvens af, hvis I ikke hører Mm. Så falder der brændende ja, øjagtigt det. De har været hvert at ud af Atlantis. Det er en fuldblåen trussel. Atlantis at sige i hvert fald, de føler sig truet, og det virker som om, at Marie Jensen bruger sin platform og sin følgere mod dem. Ja. Altså, men omvendt også kan jeg bare godt sige... Altså, altså, det kan godt være, at de føler sig troet af hende jo. Dårlig ikke... omtale, truet med dårlig omtale. Ja, men jeg føler bare, nej. Truet skal være for dig med vold, eller hvad? Ja, det føler jeg. Ja. Er det rigtigt. Ja, sådan lidt en situation, der jeg kan ikke sige det, men jeg, jeg troede bare for det. Det psykisk fordi... vold. Ja, jeg, jeg føler, jamen det ved jeg sgu ikke. Kender du ikke til psykisk vold? Møde? Jo, jo, jo, okay, jo. Men, men, Forløbende. men, når det så er sagt, nu kan man sige nu, er jeg er så uenig med, med situationen omkring, de skal funderes og så videre. Men, men, omvendt så er det også Atlantis, der sidder med alle kortene på hånden. Og havde det været en situation, hvor de var blevet uretfærdigt behandlet, jamen så havde jeg synes det var færre at sige, prøv hør, du skal mm. bare lige vide, jeg har en stor føljeskab og jeg kommer mm. til at gå ud med det her offentligt, fordi folk skal vide, hvordan de behandler folk. Mm. Og det er jo, som, som firma, som Atlantis, det er jo deres ansvar, ligesom, de vil jo gerne have, hvis de havde haft en super god oplevelse, så har de jo været rigtig glade for, at de lavede ud til alle deres følgere, det er fandme dejligt det her, det har været en skide god ferie, Atlantis er bare top nice, ja. men når det så er sagt, så det er det en trussel, 100%. Hvad, har I nogensinde overvejet eller gjort det, altså troet nogen med, med jeres kæmpe følgeskar? Sidst fik vi lige etableret, da vi endte, med en har ikke... Hvem er de hurtigt spørgsmål? mange, altså. fint nok. Ja. <laughs> jeg kan tro med Emilies. Det viger endnu bedre. Ja, det er bare Emilies følgerskare. Jeg har en kæreste med rigtig mange følger, <laughs> og hun gør det, jeg siger. Hun ligger det op. Jeg kan lave en story fra hendes profil. <laughs> Nej, men har I overvejet det at bruge jeg alså følgerskare til at tro ligesom at sige nu, eller tro nogle firmaer virksomheder? Ja, det har jeg da ikke lyst til at tro nogen. Ja, det har jeg kraftfuldt lyst til, det her også. Ja, altså Jamen, fedt, har det også. Hej det. Ja, jeg har lysten jo. Det har man der. Til at sige, nu skal du have... ja. jeg er bare bange for en juridisk problem, hvis det kommer derud. Men ja, jeg har haft lyst til det. I juridiske problemer. Jamen men er det ikke noget med man ikke må øh... hvad hedder det? Hvad hedder det så? Bagvask eller sådan noget, andre firmaer og sådan noget. Man skal passe på, hvad man siger. Altså om, øh... offentligt. bagtal bagtale eller hvad? Nej, nej, hedder det ikke bagvaske, når, når det er sådan noget juridisk noget? bagvask, det tror jeg. Det går du godt, lidt over, meget. Vi kører, ja. vi kører med det. Ja. det. Det lyder Jamen, der er, jeg, jeg tror, vi, kan det. Jeg tror vi, tænker, vi ved, hvad du mener. Jamen, ved, jeg, hvad du tror, jeg tror godt, der kommer nogle juridiske konflikter ud af, hvis du, øh, hvis du laver dårlig omtale for en anden virksomhed, hvis nu det går hen og viser sig ikke at være helt retfærdigt. Og ja. Som regel kan man jo ikke... Man vil altid altid se tingene fra sit eget perspektiv ikke, mm. først, og det er jo ikke altid, man er 100% sikker på, at det kan være helt fair, selvom det er det i ens eget hoved. Emilie, hvad, hvad tænker du? Jamen, jeg tænker bare, altså, for eksempel ligesom hvis man, man køber en trøje, der er rigtig god. Ikke? Fuck, hvor den fede. Jeg vil gerne vise det til folk. Ligesom den her kjole, jeg har på i dag, jeg er vildt glad for, når den er spredt ny. Men hvis man så modtog en eller anden kjole med hul i, eller du ved bare, ej, den er godt nok dårligt fedt, eller sådan et eller andet, altså, så vil man da også sådan, det vil jeg da. Jeg vil gerne være sådan lidt transparent, så jeg da ikke kun fortæller om alle de gode ting. Nej, men, men, altså, men så bruger du det også lidt imod dem, ikke? Altså, jeg synes hvis bare du lægger den... en story ud, hvor du siger, at den her kjole er lort, eller? kommet med huller i jer. Jeg synes bare, sådan, alt med mod, jeg tror ikke lige, hvis der var et hul, jeg skulle bare sende det retur, ikke? Men altså sådan. Alt med mod, men jeg synes også, man skal være lidt transparent, jeg synes også, man kan gøre det i en ordentlig toner, på en ordentlig måde. Nå. Niklas, sidste ord her. Har du overvejet så... Hvilken situation var det, du overvejede at sige, jeg kunne godt finde på at bruge Det er faktisk en sjov historie. Det var fordi, at jeg fik et samarbejde med sådan et... sådan en tandplejnings... Der var sådan en tandbørs, man kunne sætte i munden. Den gik helt i munden, og så man man trykke på knap og så skulle den køre rundt i munden rigtigt. Ja. Øh, og det var simpelthen så dårligt, og det passede ikke til mine tænder, og det gjorde pisse ondt, og jeg fik et stort beløb for at gøre det men jeg sagde til dem, det, det kan jeg ikke vise dem. Jeg kan ikke vise min af det her. Det gør for ondt. Eller, eller fordi du tænkte det... ja, den, altså den passede, det var sådan en one fit, og mine tænder var for brede og det den fik være i. Ja. Og det gjorde pisse ondt, og det var lort. Så jeg skrev til dem, at jeg ville lave en klage alligevel. Men der har jeg faktisk lyst til at, du ved, det så sige, Lad mig at købe det lort der. Ej, det, ja. jeg det var, Ja, der var meget... et stort beløb. Øh, det vil jeg slet ikke sige her i radioen, faktisk. Var det var det så mange penge? Nej, jeg vil få 1000 sort. 1000 sort. 8000. Årmodelpay. Ja, årmodelpay. Ja. Nej, jeg vil få 8000, men jeg tænkte, det er det kan jo ikke gøre. 1000 kroner. 8000. Oh, okay. 8.000 kroner. Ja, vi ikke. Det er faktisk et meget beløb. <laughs> det kan der godt være. Det ved man ikke? Man skulle der. lave en story med det der fisk, der så fik jeg 8000 kroner for det, ikke? Ja. Ja. så, så ved de også godt, det ikke havde noget værd. Så de byder sig <laughs> så noget fra Men Massen sidder bare og tænker, hvorfor er der ikke nogen der skriver til mig omkring at få 8.000 for at lave det her. Altså. Mads, altså, han, han gider jo slet ikke. Han ikke jeg behovede. gider ikke lave nej, nej. Jeg har sagt nej til fra starten af. Du har også dit eget firma, ja. mas. Ja, det vil jeg hellere fokusere på. Ja, det er ja. forståeligt. Nu skal vi videre, hvis vi lige skal nå det sidste, og uh, slå runden. Nå, har I fulgt med i Brasilien-situationen? Nej. Nej. Nej, jeg kan hurtigt give en opsummering her. I Brasilien har der været store demonstrationer mod den nyindsatte præsident, der hedder Lula. En mand eller en det? Det er en, en mand. Okay. Demonstranterne støtter den tidligere præsident, øh, Bolsonaro, eller ikke den tidligere, undskyld, den, øh, den som der han kæmpede imod, ja. som han lige vandt over, okay. og valgte derfor at storme Nationalkongressen, øh, paladset og domstolen. Der kom voldsomme sammenstød med politiet, men ingen døde. Politiet er anholdt 1.500 personer oh. i sagen, og der er kommet mere ro på igen, men der er stadig mange oprører i landet. Mm. Og øh, problemet er, at alle de her 1.500 mennesker, de er så blevet sat i fængsel. Og nu siger han og præsidenten, de skal alle sammen blive i fængsel, indtil vi finder ud af, hvem der står bag det her. Okay. Så øh, spørgsmålet til jer er, og det er jo også et rigtig stort spørgsmål, hvad skal man gøre som præsident i sådan en situation for at få mere ro og styr på landet? Skal man øh, sige til militæret, nu skal I bare give den gas og være konsekvente, eller er der andre måder at gøre det på? Eller? Men det er altså den måde, de siger på, at han er en dårlig præsident, at det ikke vil have ham. Altså alle, hele folket går imod mm. ham og siger, at, at det vil de sgu ikke. Det er jo ikke hele folket. Altså det er fordi, at den, det, det, det, han er jo lige blevet valgt ind, mm. fordi størstedelen største delen mm. på ham. Mm. Men så er der en anden stor del. Fordi det var lige op og vinde, om hvem der skulle være præsident, som ligesom orkestrerede den her demonstration storme ting eller sådan noget. Det er ligesom noget, vi har set i USA. Ja. Jamen så, har jeg, så er jeg blank. Du er blank, Chris? Jeg synes, det lyder voldsomt. Hvis man lige har vundet kan man så ikke være glad for det, og hvis der er sådan nogen, der er uenige, altså det vil der altid være. Jo, men hvad skal du gøre som præsident for at få styr på... Hvis der er en demonstration? Jamen for at få styr på ja, alle de her utilfredse, der, der, så, der støtter en helt anden person og vil hellere se en helt anden på præsidentposten. Gør man ikke bare det, de plejer at gøre? Sætter du noget hegn op, eller hvad er det, de har? Eller nogle politimennesker derude? <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Sæt noget hegn op, eller hvad? Nej, nej, så står de Build der. Build the wall. <laughs> så nej, hvis så står de der, der Det er sådan, så de ikke løber ind i huset, eller hvad det er. Så står de jo der noget tid, ikke? Så bliver de vel nok trætte. <laughs> så som det, jeg hører dig sige, det er mere sikkerhed? Nej. <laughs> <laughs> jeg tænker på en demonstration nu foran et eller andet stort hus, hvor præsidenten bor. Ja. Jo, altså men det er jo orkestreret. Det var en, de stormede flere forskellige store bygninger. Det er ligesom, hvis der var nogen, der stormede... Nå, de løb ind i bygningen. Det er jo, ja. jo de en Nej, Nej okay. de stormede... Og det er ligesom, hvis der Nå. var nogen, der bare stormede Christiansborg ja, og stormede Nationalbanken. Det Nej, det, det er ulovligt. <laughs> ja. Du vil gerne løse det med Frederik, Emilie. Det, er meget Hvordan, det, det, er jo, det må hun ikke. Hvis det nu, må du man. var præsident, Emilie, hvad ville du så gøre? Jamen, så vil jeg nok lige sige... det var gjort det der? <laughs> det må så, det, ikke. Forestil jer exorbit. The Beach... I har fået kongekronen på. Ja. I bestemmer over alle de andre øh, medlemmer. Ikke, så er der nogle andre, der er pissesure, fordi næsten øh, halvdelen, alle de, her, de vil hellere have Niklas til at være konge. Ja. Så de, øh, de løber ind på dit værelse og blokerer værelset ja. og alle de her ting. Ja. Hvad hva, hva vil du så gøre for at sige, nu stopper det? Så vil jeg smide mod <laughs> Men, men Så du kan... vil Emilie spørge tabletten, om mitten vil være sød at smide dem ud. Så Emilie, men, men, du kan ikke smide dem ud af vilaen, det har Ej. du ikke magten til, for det er tabletten. Det har produktionen. De fængsler dem i Sweden. Så du vil gerne have, at de skal fængsles. Altså, det lyder da ret ulovligt, det er jeg ikke. gang i. Har, altså, Emilie, hun har kaldt vagt hende. <laughs> okay. Hvad vil du Mads? Du er kongen af X on the Beach, og de her mennesker, de vil, vil ikke acceptere, at du er kongen. Hvordan vil du få ro på? Jamen, altså, jeg går ud fra, som vi er der, hvor, øh, hvor de ligesom stormer ting og laver oprør og så videre at øh, kommunikationen har ligesom fejlet, ikke? Jeg tror, ikke, det... jeg tror, vi er forbi der, hvor han ligesom stiller sig op og siger, hey venner, kumbaya, jeg os nu lige holde hånd her og huske på, at øh, vi alle sammen bare gerne vil have et dejligt land. Øh, og når du så kommer dertil, jamen, så, så bliver du nødt til at, at, at, at bruge noget magt. Mm. Det, det tror jeg sgu. Jeg tror ikke, der er andet for. Så magt. Ja. Ja. Og jeg vil selvfølgelig, fordi øh, nu er vi jo i Danmark, øh, så, så selvfølgelig fyre nogle gummipatroner i de, øh, de rifler der. Ikke? Jamen, så, det ikke er, så det ikke er skarpt. Af ja, ja. Så i stedet for at så... gå i stedet for at nakke dem så, så bare læg dem ned, ikke? Så læg dem ned. Ja, okay. det er mere humant, ikke? Ja. Er du også enig lidt i masse udsagtal omkring mere mere magt så lidt, lidt mere magt? Ja, øh... Jeg synes bare med på det fængsel at der må være overfyldt så Ja, de Men de det, det, det er det der problemet. Dyret at prøve at alle de mennesker også. Det er det der er problemet, det er at han har lige nu 1500 15, altså, mennesker inde på samme tid. Ja. Øh, som ligesom skal, må være der indtil de finder ud af, hvem der ting er. Ja. Og de bliver nødt til at få noget ro over landet. Men kan de bare bygge den hegn som på den på og så det de sætte der ind. Der hegn i en god idé, for, eller? Det, jeg har sgu fået løsningen. Hvad er det? Jeg har, jeg har simpelthen fundet det gyldne svar. Så kom. Og brugle, det her det kommer de til at bruge dernede nu. Ja. De må dele landet op. Der er to præsidenter, og det var en meget tæt løb. Så må den ene blive præsident i den ene halvdel, og den anden i den anden. Hmm. Æ, ikke? Bum. Problem solved. Ved grænsen, det var så lidt Vi ses. jeg går, jeg har gjort det, jeg skulle nu. <løb> okay, det var tak, tak, for, tak, for, svaret i hvert fald Madsen. det. var et, et konkret svar det mindste. Niklas lige til sidst inden vi skal til slaget runden. Du synes du også lidt mere med magt eller hvad? Jeg føler også den vende som jeg siger. Nu har de brudt mm. lidt det her fredelige valg og det skulle være lækker det hele ikke? Og så bliver mm. det sådan forkert, der bliver præsident og så bliver folk sure. Men altså, du kan lige undgå at nogen bliver sure jo. Nej. så var en anden var det var en anden halvdel der blev sure og gør det samme tænker jeg. Ikke? Jo. Så det er svært, ret svært. Det er også et stort spørgsmål. Der det er ingen, der I skal have svaret til det. Nix. Vel? Nej. Bygge stort hegn, sæt dem som Er det ikke hey. rigtigt, Emilie? Uanset hvad, det kan man sige... Det er Det er jo meget godt, at det er dem, der er voldelige, der ligesom har tabt, ikke? Fordi tænk, hvis det var deres præsident, og der kommer til magten, og de andre bare havde været helt fredelige. Altså, så vi, viser det måske lidt, at det var den gode præsident, der vandt i virkeligheden. True. Who knows? Who knows? <laughs> Jeg kan fortælle jer, der lytter med derude, at Mads, han har siddet og rejet på Emilie lige så lang tid, som de har været herinde. Jeg tror, det er den nye kjole, der gør det. <hømmen> Hun har ikke behov på. Det er, jeg kan ikke gøre noget. Mas. Me too. Ja, Mas, <hømmen> jeg, jeg, jeg stormer hen over bordet her. Du har heller ikke behov på. Du har heller ikke behov på, nej. Prøv her. Nu er det tid til en spændende runde. Det er runden. Ja, jeg har ikke behov på. Nej. <hømmen> Men jeg har så. Ikke det er snor <laughs> rundt. Og øh, nu får man så lidt tid til lige eller ja, kort tid til at lige komme med noget sladder. Mm -hmm. Og øh, Niklas, du virker som en der har Jeg gider der, der... simpelthen ikke starte. Jeg skal lige tænke. Skal du tænke? Jeg synes, ja. mas starter. Mas har en masse jo. Der må være noget sladder, Mas. Ja, altså det jeg synes det er svært, ikke? fordi forventningerne til realitytelte og sladder, de er så høje, fordi alle folk, de render har så sindssygt liv. Der skete noget vildt i hvert fald her i øh, sidste gang, fordi der, der startede jeg med sladderrunden i sæson 2. Og der nævner Jackie fra frue øh, 2000 under inden programmet slutter, at hun er gravid. Og så oh. siger vi alle sammen til lykke og sådan noget, og der bliver skrevet en masse artikler omkring det på høre, og alt sådan noget morgenen efter. Kæmpe stort jys. Så skriver hun lige til mig, at det, det, var, det var altså bare en joke. <laughs> så, så det var så så, så altså, men, altså, det var også sladder på en eller anden måde. Det var det jo. Altså, det, var det var så var ikke det. lige rigtig sladder. Men mas, har du noget sladder? Der er høje forventninger. Øh, jamen altså... Jeg, jeg har prøvet at tænke lidt Alle sladderbladerne lytter med nu. Ja. Det er den her, de sidder de sidste 10 minutter. 5, 6, 7 minutter. De altså, jeg vil sige... Jeg vil heller ikke udlægge mit liv jo på det, men jeg har, lidt. Jeg, kan godt, jeg har noget, jeg har tænkt over, jeg kunne sige, øh, som, som bare... Men jeg jeg pff, altså, hopper bare på vognen, ikke? på vognen kørekortsvognen, øh, fordi jeg skal i retten i øh, næste uge, for at få lov til at beholde mit kørekort, forhåbentlig. Er det rigtigt? Ja. ja. Hvorfor er du ved at miste dit kørekort? Jamen, øh, du ved tre klip, ikke? Har du fået tre klip i kørekortet? Ja. ja. To ind en for telefonen, men øh, ja. Og så skal du i retten for det? Ja. For lige at øh, beholde det? Jamen det er fordi, jeg fandt jo ud af, at du faktisk godt må øh, rette GPS'en til, når din telefon sidder i holderen. Og det var jeg ikke lige klar over, da jeg erkendte, jeg havde gjort det. Ja. Så hvad, hvad vil du sige i retten? Øh, jamen, at den taget i holderen, ikke? Øh, og jeg, jeg, jeg, føler, at, øh, jeg, jeg føler, at jeg har en god sag. Øh, og min advokat er meget klar til at kæmpe på den. Hvornår skal du til retten i retten? Jamen, det skal jeg om fire uger. Om fire uger eller noget? Yes. Har du en advokat? Ja. Der har jeg. Gorm. Gorm. <laughs> Nå, sindssygt. Det er sladder. Det er sladder? Jamen, tak for det, <coughs> øh, Emilie. Nej, hva'? Ja, så er det jo dig. Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, altså... Vi er øh... det er helt forkerte hold til det. Nej, der er rigtig meget. masser masse har lige kommet med nogle dejlige sladder, Super gossip, det er jo bare hvem, der gør det. Det kan være alt fra lidt til, øh, til meget. Jeg tager imod det hele. Altså, jeg har givet Niklas en god en, han har fået lov til at sige, som han gerne må få. Og har jeg samtykke til det? Jeg kan også godt fortælle den, hvor du er med, <laughs> men det ved jeg ikke om... Emilie, sladder. Jeg har sgu ikke noget. Har du ikke noget sladder? Altså, jeg virkelig... Man må godt med. Altså, man jeg, ingenting var, har. var rigtig dårlig til Paradise o fordi jeg er ikke sådan en drama-girl eller sladder eller sådan noget. Du, du... Der er ingenting? Nah, nej. Nej. Vi ved det ikke. Ej. Nogle mm. gange... Øh, jeg ved ikke. <laughs> hvad hva for nogle gange? Du har noget. Okay. Jamen, man må godt med. passe, jeg, ja, ja, ja, ja, Det kan være, at jeg kommer 20 sekunder ind, der, der slutter med noget. Niklas, du fik noget, siger du? Eller siger masser af det? Nå, ja, men det er bare ikke, altså i forhold til, hvad der sker, at omtale mig en masse side, så er det måske ikke det bedste at sige, fordi der er jo meget sådan på styr med, at vi er homoseksuelle, og vi har tillid til hinanden, og... Det er rigtigt. Der går rigtig mange rygter omkring det, og ja. det vil jeg ikke bekræfte, eller... Og, her, ja, afkræft. der er mange, der, der, øh, så jeg kan sige, der øh, venter på, at vi springer ud sammen. Jeg det. havde, øh, jeg havde, øh, det kan jeg sige, jeg havde sgu sex i Okay. Med mass. Ej, ikke <laughs> dengang. Ikke dengang. Det var det efter. <laughs> det var wild. Det var <laughs> og så bagefter siger han, og jeg bekræfter alle rygter. Nå, seks i lørdags? Ja. ja. Med hvem? Og oh, det kan jeg ikke øh, komme ud med. Nej, men du har sex i ja. Efter en bytur. Nej, slet ikke. Slet ikke. Det var bare sådan noget casual. Du havde sex med. Det var første gang. Første gang. Ja. Tinder? Nej, heller ikke. Hvordan finder man så? Du får ikke med ud af mig. Nej, du, så du, du, har, du, du har bare haft sex. Jeg har haft sex. Du det er en stor ting. Ja. Det er en stor ting. <laughs> I lørdags. Nej, det lørdags. havde jeg også i lørdags. Det kedelige, Emilie. Det, det. det havde jeg ikke. <laughs> <laughs> ja, øh, ja, men det er, som sagt, jeg tager imod alt. Jeg tager imod lidt. Emilie, du vil, vil du nå det sidste her? Der er lige 20 sekunder tilbage. Jeg har ikke noget. Ingen? Nej, så pas. Jeg er virkelig kedelig. Mig og Niklas har haft mange trekenter sammen. Det er rigtigt, ja. Mange trekenter sammen? ja. ja. Inden Emilie eller hvad? Ja. ja. Der, var der, der var der knald på. Altså med, med en pige, ikke? som de <laughs> ja. det, var en, det var en ting. Det var noget vi gjorde. Det var, ja. var trekanter? Ja. ja, Der fucking griner. Ved du også alt det her? Emilie? Ja, ting. Ja. <laughs> Emilie hun er blevet, hun er bare fundet ud af alt muligt. jeg ja, er jo en drengne jo. Hun er en drengne. <laughs> Prøv her. Jeg skal give en præmie og den går øh, til dig, Mas. Vild det med retten der. Poy og øh, pøl med det. Prøv her. Du jeg har, har vundet øh, og som jeg sagde, jeg har sprunget budgettet i dag med, med en præmie. Du har vundet en tur til Egypten. Sammen med mig, du. Nej, hvor dejligt. Jo, det er rigtigt. Laver du fucking sjov, eller hvad? Nej. Så det bliver skide godt, det og så kunne man have ikke. kommet med noget godt slag. Jo, fordi efter sæson 2, det byder sgu på en helt masse. Jeg vil gerne om min om, så. Jeg vil gerne sige <laughs> øh, tak for den her gang, og vi snakkes ved. <laughs> det er pæs. Hej. jeg skal til Kysten nu.